Txalde honen zuleak gure gaurko mintzalekuan lehen euskal gobernoa dira laragoi urte, beraz uh, aipatuko dugu, Rosi Antonio Agire kurriaren amazazpian mila behatziuntagoita amaseian, beraz, zin egiten zuela hori Gernikan uh, eta Gernikako Arbolf amatuaren aintzinean eta gobernuko gide eta hautitzen aintzinean zin egin baitzuen. Erran behar da, lehen dakari kargu hartu Zera, hortan, biziki simbolikoa izan zela eta erra nahi handikoa. Gerla zibila hasi berri zen eta ezta, hortak ere bedestenan funtzean gertakari hori. Ezta egun hortan asih mugimendua eh, eskual gobernua eta bat batian sortu izan dira uratsak horiek ere entxatuko gira ulertzea eta nolaz beraz sortu den eskual lehen eskual gobernuhuri eta ere zer eragin ukanduen orduan eta zer ondorio ere izan den. Zer ondorio bai lugalde autonomoan berian, benan baita ere nafarroan eta ipar aldean, eta hortaz mintzatzeko gurekin ditugu Bai, uh, uh, Mathieu uh, Elgoien, beraz, uh, egunon zuri, Mikele Paltza, ere, gurekeina ditugu estudioa, nagat salde hon. Eta telefonoz, beraz, uh, eta hori itxareo betar, PNB-ko kidea, eta baita ere, nuukam erginuke, Josu, Josu Txueka, historialaria. Orduan, arratsaldeon zuheri deneri eta behar badazurekin, Mathieu. Asiko gira, historioa komprenidezagun eta iparaldetik ere, jakitea, boi, bon, entzuten dugu eskual gobernoa lugalde autonomoan dela eta bainan, mila behatziuntago eta maseian izan baitzen, errandutan bezala lehen a, kargu hartze ofizial hori, zerk egin du, beraz, a, sortu dela eskual gobernoa, ez da hain errexizan funtsian, eta baldintzak ere ez dira hain goxuak izan gerlazibila baitzen, baina zer kekarri du eta zer sortu du eh, eskual gobernu hori. Bon, bai, uh, Hachaldeon, uh, bedaz bon, be, gogo um, penubek uh, badu gogo eta hori aspalditik. Uh, eta, bai, bon, lenik uh, gogoratu behar da, uh, penube, bai, uh, alderdi, alde batetik a, a bertzalea dela, eta bestetik uh, alderdi aski uh, tradizionalista barkatu uh, ere bai. Eta, uh, mila bederatzilun, ta hogeita um, amakak uh, mar, uh, marka, a Mexico a Mercado de la Ciudad alderdi alderdian Eta goguerretu um, behar da. Eta hori hon, baziren alderdian goguetak, eta gero baziren ere inguruko alderdi batzuetan ere, karlistadak izan ziren haintzineko mendean, eta horaino bai. baziren horien ondorioak taldeetan, eta, eta beraz, 1200 goita marian horaino, bai, peneu behar, bai ere beste alderdi batzu, eta elgarretaratzen dira. Hori da, hori da, uh, 1200, eta hogeita amaikan, eh, karlistek eta, eh, eta dieltzaleek eh, osatu dute alientza bat, Espainiako eh, Kongresu hauteskundeetan eh, elkarrekin aurkesteko, eta haien eh, fi, artean finkatu dute eh, egitarrau berezi bat, eta egitarrau hortan eh, bada, bada, bada autonomia. Naiz eta uh, na bi indar politikoek ez, uh, ez dituzten ber uh, ikuspundua horretaz. Mm -hmm. uh, eta, bon, uh, gogoratu, gogoratu behar da ere, uh, mirabe derazinun eta hogeita uh, amaikako uh, apiriran sortu zen uh, Espainiako bigarrene republika. Eta... Ah, uh, Eninetik beraz uh, generalneral bat baditzen militar bat eta gero on no, gelditu gel zen hori da ejan eh, duzu urtean beraz hogeita maggian eta ondokourtean hauteskundeak. hori da hori da uda uh, um, hauteskundeak eta behar amunean um, aldajikatu zuten uh, errepublika eta eibar eiko etxetika e, eta prezeski, hor aipatzen duzu eibarren errepublika izendatu zutela izan Behinan, zen lehen egia. Eta eta Jose Antonio Agire zen beste erri batekoa gitxoko Hai, alkatea ota. eta arek ere deklarazio bat egin zuen hor euskal errepublikaren aldekoa hori da, hori egun berean eh? egun berean uh, ejan zuen hori agireke eta um, proposatu zuengo uh, um, uh, Euskal Eiko auzapez guziak biltzea uh, gernikan, uh, Euskal Egipublika uh, aldarrikatzera, baina uh, Espainiako ijan hori Espainiako Federal baten barnean. Mm hori -hmm. zen beraz uh, apigiraen hamaluan, uh, baina uh, goreira zibilak... Uh, Uh, biltzea debekatu zuen eta zen deus pasatu. Baina gero, gero, sortu zen, hausapesen uh, mugimendu bat uh, eta bagnean bazen uh, besteak beste uh, uh, agire, eta mugimendu horrek uh, eskatu dio uh, eusko, ikuskan, e, eusko uh, ikaskuntzari uh, autonomia estatutu bat idazteko. Mm -hmm. Eta bi labete geroago, eh, Eusko ikaskuntzak, eh, autonomia estatutu hori eh, aurkestu du. Eta, eh, eta eh, segidan, ego eh, euskal erriko hausapez eh, eh, eh, geienak, geie, etorri eto ziren eh, iruniarat, hm ohen bostatzeko bat hatzera, eta eta unbat sinatzera ador sirena eskolegi bat egitean aparakontu barnea zartu. Zain? bai bai bai alkate guztiak gauzabez uh, guztiak uh, gilenak gilengu gizabal gilengu gizabal hori gero madridean da jailan uritsiko desesperazio bat. eta hori da punu biziki importantea gure insulteri ere azpimarratzen dugu no seren eta horrek halaire bide argibaten maiten baitzen ideiabatu kaiteko, bosteun ta larogoi erriko ordezkari baziren, eta horita eka uneko larogoi beraz alde bozkatu zuten orduan beraz mugimendu ez ziren den ez ziren denek etorri baziren bosteun behustenundik gora uzapez, baina laurigun ta laurigun ta amak etorri ziren, eta laurigun laurigai alde boskatu zuten beraz bai, gehiengo gehiengo zabalten mm -hmm. bai boskatu. onartu onartu zuen testua, Bainaan izan dira, gero, ondotik uh, urxi, fe, zeketa, alako korapiluak eta bilkuran behin baino gehiagotan, ondoko urtean bi, iru bilkura egin iru nean berriz lizaran ere? Mikelek eh, janduen bezala eh, irailan eh, Espainiako diputatuek gibelera eh, bota dute testua, eta ondotik eh, beh, urte bat eh, geroago eh, Euskoik askuntzak proposatzen du eh, e est à tout, -tout berry bat eskumen gutia gorekin baina eh, estatutu eh, berri bat, baina aan eh, anan eh, eh, nola ijan horik kahlisten eta jeltzaaleen arteko eh, ajemanak eh, gogoak ziren eta eta eh, auuzapez eh, iruniarat eh, eh, eh, eh, eh, auuzapez eh, eh, guziak etori eh, zilelarik no? eta eh, Ez zen behmaneran uh, pasatu, zen azken finan uh, nafajoko hausapez uh, gehiinek ez dute estatuaren alde bostkatu. Eta gutitik zen? Gutitik, guztitik. gutitik eta loko berazen. Egun ta bederatzik alde bostkatu dute, Eta egun eta hogeita hiluk, okerrezbanago, uh, uh, kontra boskatu dut egutik bizitik. biblik guretan, gehiengo handia handia, mm -hmm. beraz, Nafarroan ere, horren alde ez Beraz, hor, haustura bat eta horrek egiten du funtsian, uh, 2008 amaseian, uh, gauzatzen den eta eraikitzen den uh, gobernoa dela hiru provintien dako. Eta ez Mai. lauen Eta hori da, gauza, urratz, gauza importante bat. Ondori wakukaren dituenak ere uh eh beste gobernuak gerla edo zera franco oui l'etat eta, eta uh, chutika certaine delarik bai bon, beraz euh, bon euh, mila bederatzen de latinunta ugeita mailuan be euskoidak estatutu uh, estatutu bat proposatu du eta uh, eta urte honetan uh, bai uh, ilu luru e iruru historiko uh, da gokiba kaxik eh, estatutu berriak eh, eta beraz bon, gauzak aldatu eh, aldatu dira pizkat senta anartean eh, espainiako kongresuak onartzen dio eh, onartzen dio eh, onartzen dio eh, onartzen die, barkatu eskaldunei eh, eh, estatutu, eh, autonom, estatutu autonomia eh, negoziatzeko eskubidea baina uh, baldintza batzupean uh, adibidez, uh, uh, biztanleriak uh, uh, Euskal Herriko biztanleriak onartu behar du uh, estatutu begia jefa uh, handon baten bidez, eta gero biztananda uh, Espainiako diputatuek ere uh, onartu behar dute uh, estatutu begia. beraz bon, sorpresari gabe uh, bon, berriz uh, uh, aus, Euskal Eiko auzapez dia guziek eh, on, onartu dute eh, testua eta gero... Irruko beintzietako hori da, irruko eta gero eh, referantoan matemitez uh -huh. le, dia biztan le guziek onartu dute ere bai Baina gero testua uh, iristen delarik uh, parlamentuan bain, gauza bera pasatzen da eta berriz gibelera botatzen dute Espainiako diputatuek uh, testua. Eta hori... Ja. Soin urtetan zen, hori? Hori mila bederatzen dut mm -hmm. eta Eta gero uh, ilu urtez lurperatua izan da proiektua. Eta gero heldu da, beraz, uh, ala, beste tirabirak eta gerla zibila abiatzen dela. Eta e, bon, lehen uh, gerlako or, rebotsak eta entzuten uh, didelarik eta hor, uh, eta espainatik, behimena, etortzen da. Horri da, da, da frente egiteko eta Franco eta eskuin mutu gareko. Horri da, horri da, horri da, gera zibila hasten delarik, Uh, Espainiako gobernuak ez du auturik eh, uh, abertzaleen sustengoa behar du eta hortakotz, uh, bon, lehinik uh, negoziaketak uh, behiz hasten dira uh, uh, dialtzale, fein, penu ben eta uh, gobernu, gobernuaren ordezkarien artean eta eta um, bai, uh, gauzak, ejan duzun bezala, aldatu dira eta um, Espainiako gobernuak erabakitzen du estatutua onartzea. En, hori da, mila bederatzen duen eta hamasaiko irailan, en, mm -hmm. eta gerla hasi zen ustailan. Mikael, zure, uh, zure familiak biziki hobiletik segitu ditugu, ditu, eta hori eguziak, eta lehen eskual gobernu izatea, eskoalerrian, hiru provintzietan bizi ziren dien ilusio handiko ugatz bat izan zen, naiz eta beluga ere bazen denbora berian gerla hasteko momentuan zela, beinaana e, egia da manera berezi batez bizi izan dela hori. Ilusioen gehiago zen proiekto bat politikoa egiarekin eramana eta nere itatsi eta itabitxi zena Domingo ebalza, berazen diputatu Maen eta zer nailan naize ta egian boza pila bildu, uh, alderdiak, uh, behinan uh, Madriden beti oztopoak baziren uh... Ezo nartzeko. Eta denabakigu hauzuan uh, naiz eta samurgoak uh, izan, egea delarik, sutea delarik, etxe bat sutan da delarik hauzuguziak bitzen dira. Eta hori da gertatu dena, sutan uh, zelarik republika, bon, uh, ideki dute uh, atea eskol gobernu, nuari, Eta hor da, agirea uh, agire danik uh, uh, norbait zen, uh, diputatu gazte, eta ezauna, abokata, bos bat, mitzio bat, uh, bazuen, uh, iziakiko, no, nortasun bat, gizon horrek, e, eta jakin izan du denen, denak bilzen, hori zese egin e, duten gobernua denak barnean txartuz, embarkatuz, partido guziak. Mm -hmm. eh? Eta hori ugatsa... Uh, iziagri estimatzekoa dela, eh, komunistatik eta ANB eta sozialistak eta denak barne, ez da, ez da partido baten gobernua izan, baizik eta eskualdun guziena, eh, horrituz, eh, bon, aranagoerik zerraten zuen, eh, euskadi da, eh, eskualdun guziena, begia beraz, gero, bon, be, be, prezeski urriaren uh, ah, amabian eh, intziren eh, paltzatarak eta ona altsurat, eh? Mm, euh, eren baure bon, eh, paituak ziren diputatu mm -hmm. guztiak eta kondanameamo Françoise eh, Francon eh, Gandig e, eta gero beste aldetik o Solano Tajak neramaren aldetik Carlos Solano urazen EBBeko eh, kide importante bat eskodi eh, burguzarrekoa mm -hmm. gehi diputatu provinziala eta deliberatu zuen arek uh, geldizea gelditzea gel erriarekin barkoz bere mazteat guatzuk uh, sartu ziren uh, unat, itxasoz, uh, lapordira, dira, Nabera San uh, Miguel egunetik, gane uh, du, setiembreko oita behatzetik, uh, geldituzen bere erriarekin bilbo erori arte, bilbo erori zen ekainean, oita mazazpian, oita eta kargudunak, hor ziren, zaintzen egia, alia preso zen komandanten guudaari etabera ere espaitu amo. Bon. Tambili izan ziren nik azpimagatu nahi e nuke arduradu ohen... Uh... Eresponsabilitatea, zaman, ola, eraman duten, gizonki, duintasunez, antziz, familia bazuten, lehenago pasatzen zen, lehenbisiko familia zen, eskolegia, zen, abegia, euskadi, euskadi defenditu, bere luja defenditu, gure gobernua eta duintasuna mm. de defenditu. Eta beraz, agertzen da alsun, beraz, uh, uh, San Fermin egunean, ustailaren zazpian. Mm -hmm. Well, uh, ez dakit, itxarobetar ordenez, eta itxarobetar biztaten azu gaztia zira ez dituzur tehoriek ezagutu uh, bainan, uh, bon, iparaldeko bera azpene ubeko kidea zira eta, uh, prezeski uh, egun horiek gogoratzerakuan duela largoi urte gertatu den lehen eskual gobernu horren txutik ezartzia eta espiritu urtean eran haidu uh, Mikele Paltzak azpimarratu demezala uh, kide uh, eta bateratuz uh, gobernu berean eta, boaz zer nolako uh, goguetak sogaratzen dauzkizu. Bai, ordean gauan benedi, uh, nik uh, txetasun bat edo beste gehitu nahiko dituzte, historia bizekioongi kontatu duzue, uh, bat uh, nik erakarrandu mezala nortasun nandiko izona, eh? uh, Jose Antonio Agire, bi aipatu duzu baita ere, eta hori ustuz azpimaratzekoa dela uh, bere narra gipuzko harabaita eta haintzuzan ere Agirearen emaztearen familiakoa, hori hori ere ustudut bisikioongi azpimaratu duzula. Uh, Lenbiziko familia, etzen berien familia baizik eta berria. Uztiz uh, abertzaleak ziren. Uh, eta dira, unikora indiko la, bizituzko lako. Eta uh, nik Jox Antonio agiharen uh, biografian edo historioz zati horretan gehituko nuke 2008 meka agarren urtean bakarrik Jox Antoniok oita zazpi urte zituela Gitzoko uh, erriko etxia bere zelaika Eta Euskal Eri Republika proklamatu zutelaik. Jostu uh, gernika, Gernikara Espainiolak eta dintzirelaik. Eh? Nolabait, Angarrikapen edo manifesto hori etziotan utzi uh, irakurtzen Dios Antonio Aguirre din, ziren Gordia Zibilak eta Arrobaik ziren. Eta um, Dios Antonio Aguirrek irakurtzen du manifestua Uh, hainbat Udaletxe uh, Rikoetxek uh, idatzita eta hor uh, Xabirak zailuzien zunda autodeterminazioaren eskubidearen aldarrik apena Jose Antonio aipatzen Agirek manifesto horretan eta gero eskoik askuntzak egiten du uh, uh, bere proposan menan nuna farroa sartzen duen eta hortik urti ez eh? eta egiteko nuke Hori um, biziki data importantea eduritzen zailalako, mila behatzen eta horita bigarren urtean Katalanek lortzen dute estatutua. Guk ez dugu Eskal hiru probintzia horietan ez dugu lortzen, baina Katalarek lortzen dute. Eta horrek, eh, xaberrak zailuzi eta hainbat eh, gizonaien zunda, biziki abantaila handia ematen zailula Katalarek, eh? zaila lortzen dute hainbat gizonaien eh, zunda. Egeztasun behiagokin eta niroago zailago delako. Mm -hmm. Bai, Miliesker, e, uste dut uh, gurekin dugula, azkenean Josu Txueka, eta ordeon zuri ere galdeginen dauzutu den, gauon zuri? Gabon. Bai, ala, e, eta historia parte batek gindugu, ja e, gerla zibil aintzineko urteak aipatu ditugu. Baina, hor, eta itxarok, berriz aipatu baitu, ogoi tamabiko gertakaria, hor, gernikan izana, eta diferentzia eskoalerria eta kataluniaren artean. Katalandarek lortzen baitute, beraz, ogoi tamabian estatuto bat, eskoaldunek ukaiten ezutena. E, zerke egiten du diferentzia Katalunia eta eskoalerriaren artean urte horietan? Nik usteot, e, bueno, ikarlari gehienoek bat egiten dugula azpimarratzekoan hori. Oso ezberdina izan zela, Kataluniak izan zun prozesua eta Euskaderriak e, arrazoi ezberdinengatik, gatik, e, le, le, lehenbiziko eta oso zehatzada, e, zera, ut, e, errepublika lortu baino lehen, Katalandarrek, alderdi Katalandarrek, lortu zuten zera aurre kompromisu bat errepublikanun aldetikan, e, eta kompromisu hori zen, errepublika gauzatuz gero, Kataluniak keukiko zula bere autonomia. Hori lortu zuten zehatzmeat Donostian egindako itxarmenean, 1908 amarrean. Eta hor esatako, ezen Euskal ordezkaririk izan, zeren hor bakarrik egon zen, e, zera Euskal Herriidean enaldetikan egon ziren, alde batetikan gero donostiko alkarate errepublikano izango zena Fernando Zasein, Union Republicana edo talde errepublikano txiki bat ordezkatuz, eta gero askoz importanteagoa izan zena, baina bera junzen zera e, bere kabuz, es alderdia ordeskatuz Indalezio Prieto eta Indalezio preto gero oso importantea izan zen 26an estatutu gauzatzeko baina 30ean eta hogeita an Euskal Autonomiaren aurkako jarrera zeukan eta kata, e, zera Kataluniakoek lortu zutenean Donostiko hitzarmen horretan konpromisu hori Prietok beldurrazun zera euskal herriak autonomi estatutua lortuz gero, berak pentsatzen zuen hemen nagusituko zirela askuindarrak. Eta hor dun, asierako hilabetetan, prieto eta sozialistak eta emengo eskertiarrak ez dute bateri laguntzen olako, olako ekimena. Eta lehen e, pizkoat entzun dute aurrekoari eta kao, e, gertatzen da, hogeita maikan, Errepublika aldarrikatu esainlaster, Jos Antonio Aguirrek, Beste Bizkaiko zera e, autetzi batzukin, alkate eta zinegotzi batzukin, e, egiten du bilera bat zera u, e, Gernikan eta osoa dizgarria da esatea Gernikako bilera hori gobernadores zibila republikanok debekatu egiten dula. Eta bilera hori esen em, gauzatu, baina bai hortikan zera e, manifestu bat atera zuten eta abiat, abiarazi zuten zera Euskal autonomiaren aldeko lehenbiziko proiektu edo lehenbiziko ekimena. Alkat eta sinegotzik sustatuta. Baina hor, ere, sozialistak eta eskertiarrak ez daude asiran. Eta bakarrik egongo dire, zera, hogeita maika abenduak, e, abenduaz gerostik. Uhum. Eta, ka, kao, zer gertatzen da, hori, esan dugun bezala, Kataluniakoek, e, zera, kompromisu hori izan zutelako, eta apirila kamalauan bertan, masiase que aldarrikatusonlako zera eh, Barcelonaan eh, República Independente Catala, Catala, de Cataluña de eh, Espainiako gobernu errepublikanoak esan behar dio, batietz-batietz e, itxoin bat eta azkenean eukiko duzu zuen autonomi estatutua eta hori, bereala e, urte bete pasatagero mila behatzen hogeita mabiko e, irailan hain zuzen ere zera, Kataluniak bere autonomi estatutua dauka generalitat bere gobernu autonoma dauka baina Euskal Herrikuek ez orduan zera abiatuta da, zagoen, ja e, jouskal autonomiaren aldeko prozesua, baina prozesu hori ez da loratuko edo ez da gauzatuko 1936ko urrira arte. Ordun be, ezberdintasuna bistan dago. Kataluniakoak izan zuen oso bide azkarra eta euskaldunok, no, euskaldunek izan zuten oso bide e, markartzua, goraberatzua eta bakarrik 36an ja Herrepública Ilsorian segunean gerraselata, ordun lortu genuen edo Lortu zuten, zera eh, autonomi estatutua. Aramileskiak beraz, eta Josu Txeka, setasun horiek ekartzea segitzen dugu aintzina, aipatu ditugu, eh, izan diren urte gora beratxuak preseski eh, lau provintzien artian eta beriziki Nafarroarekin, eta naiz eta Nafarroa astapenean gehien gohaundi batian nolako proiektu baten alde eta azkenian beraz baztertzen diren, edo baztertuak izan diren, ez dakit nolako jokamolduak izan diren hor barnean, e, eta ogoita amaseian gobernu hori osatua dela eta ederki erranduzun bezala, Mikel, da, hor alderdigusiak bateratzen direla, beraz, uh, eh, lehen gobernu horretan, bai, uh, eskerrekoak, peneubekoak, eta denak uh, hor dira. Eta, uh, iraupen, uh, bizi iraupen, labur haukandu, gerla zibila delata, uh, baina zer ekarri du euskal gobernu horrek, zer egin du urte labur horietan, eta Mathieu bai be gauzaenitz egin ditu uh, lenik uh, go -go gogoratu behar so une uh, baldintza txaretan sortu den uh, gobernu hori uh, uh, Uh, inbidatu uh, dute Gipuzkoa uh, eta Araba, beraz uh, gelitzen da Bizkaia bakarrik edo dia bakarrik, eta urriaren uh, uh, zazpian uh, agirek uh, zinegiten duelarik uh, be, gober, euskal, lehen euskal gobernu horrek uh, be, ba, Bizkaia bakarrik uh, kutatzen du. du. Mm -hmm. Eta beraz bai uh, gobernu hori mugatzen batuada bai uh, espazioan eta bai denboran ere bai, zentazken finan, uh, gobernu horrek, uh, gobernu horrek uh, sortzi hilabete uh, uh, bakarrik uh, irandu, hein? mila bederatzileun eta uh, hogeita maseiko uh, urritik, uh, mila bederatzileun hogeita mazazpiko uh, ekainera arte, eta uh, Mikelek erranduen bezala uh, bilbo erori arte, uh, eta bilbo erori da betera, fin, ekainaren uh, mes aimer beraz uh, eta ba, anartean, bai anartean uh, bai, gauza ainitz egin ditu eta argocuetan argocuetan e, hori bisiki bisiki importante senta espaniako uh, uh, gobernuak onartzen duen uh, uh, estatutuak aski aski mugatua da bai, aski mugatuta bai? eta eta yeah. eta, uh, uh, eta egoerak uh, behartzen du uh, uh, agi eta gobernua uh, erabaiak harttzera. eta horurttaakotz uh, uh, agirrek uh, eta, et, et, eta, eta Euskal gobernuak uh, eskumen aitz hartzen ditu azken finan. Etaiten dute Mon e Ahma da Euskorostea sortu zen uh, bere polizia uh, polizia badu Erzaina uh, eta bon, naiz eta uh, enbasdak uh, zuukan, Be, delegazioak atzegian uh, irkitzen ditu uh, bai Frantzian, bai Amerikan uh, eta bai eta, um, eta eta bere politika biziki uh, biziki uh, uh, aurgerakoia da. Uh, ahlo sozialean, ahlo ekonomikoan beraz bai gauza niz sailo horietan eta lege batzu atera zituzten edo lege edo M deketo batzu atera zituzten bai uh, uh, bon, nora echan hori garatu, garatu du elkarrizketa uh, uh, lantegietan uh, uh, bere lantegianak agirek hasteko pastelerian bai? iten dute otogestio bat ah, bai. sozialki bai, denen artean da. bai. eta hori zen zenbiskabat uh, Elisaren Bizkaiaren lege sozialerren uh, arabezetik pertsonalen uh, importanteak den artean uh, partekatzea uh, irabaziak eta hori spiritua bazegon honik jengon nuke hileri e hori iteko gobernua estelabukatu 137an eraide duta bon Siguro, no, segit, segitzen dut. Josu Txokak ere prezeski eren nahi duela. E, Bukazazu eta Josuri emanen ah. jogu itza. Zer, zer. Nik ustud importantea dela, bueno, alde batetik kan azpi lehen, bueno, beste solazkideak aipatu duna, mugatuta dagoela denboraren aldetik bizkaian, Baina eh, gobernu horrek jarraituko du Baya. zera lanian esatako erbestetik, eta nik esatako bueno, azken urtotan lan naiz erbesteko kontu eta ez da eta hori ikusten da esatako eusko jaurlaritzak eh, hain zuzen ere, bueno, eh, delegazioa hainbat eh, martsan zitu batez ere parisekoa ta horrela, eta gero guamerikan eh, jarriko ditu hainbat delegazioa martsan ta horrela eh, mm. er, erbesten munduan ta horrela, egundoko eragina eukiko dula, hor dung nik bat eh, geik du behar diogula esanez edo esaten dugunean zera bilbon bertan ai, bilbo galduta gero e, e, lurraldea galdu, galduta edo galdutsat jodezak egu baina eusko jaularitza jarraituzun zun berez jarraitu zun mila deatzun, arte leita bitartez eta arregirekin agirrerekin parkatu zera irurogei arte baina batez ere zera erbesteko kontuetan eta e, bigarren bi, bi mundu gerrea hazi ba arte, egundoko lana egiten dute, laguntzeko, herbestetik, e, euskal e, gudari, miliziano, eta jende arruntari, ta hola, eman dezagun hor, e, euskal herrian bertan, niparre euskal herrian, zera, la citadel e, delakoan, e, de, doni bane hor, bosteunu, euskalume daude, bere Andereño, bere irakaslekin ta horrela, eta hainbat tokitan, e, San Criston, Poianen, Landetan, ta horrela, holako aterpe, ta hola, mantendu egin zutu... Lagozege biharitzen... Lagozege so... ere ere bai, taula. Eta ez bakarrik hori, nik usteut aski marratu behar dela, lehen e, zorazkiriak izan duna, e, Ma, Matiok, bai? Au, Autonomiatik asko saruntzago junzela bederatzi jabete hoietan. Adibide bat jarriko dut. Esatako, betiko euskal ametsa zen euskal uniberzitatea izatea, eta hain zuzen ere, gobernu e, zera osatu bezain dazter, E, justiziatu kulturaren zailguru aldetikan e, lehenbiziko ekimena izan zen Eusko, Euskal Universitatea marzan jartzea. Eta Euskal Universitatea horrek iraunzun, bueno, bederatzi jabete hoietan, baina oso zanguratzua da armada ere bai, zera txamponak ere bai, kaderatzea eta horrela eta ez bakarrik behartuta egon zelako, beharra zeukaten baizik eta agirreta hoiek nolaitzateko e, garbikusiten Euskal Buru Jabetza, Autonomia baina aruntzago juten zena, une egokia zela gauzatzeko. Eta gauzatu zuten, zoritzarrez bakarrik bederatzi jabete horietan. Baina, eh, nik usteot eh, hori asti dela. Eta esatea hori, esan dudana, bilbo erorketarekin ez dela maitzin euskal gobernuak. Eusko, Eusko jaugaritzak edo gobernuak jarraitu egin zuen, zera, Parisetik eta Barcelonatik, bueno, lanian, eta oso importantea da hori, berrogeiko zera da, desastre edo porrote, zera Frantziak izan zun porrotaren porrota e, e, hori iditziarte, lanian eta... Eta hor dian lanian ekipeneta. segitzen duela, errantuzun bezala, eta Mikel, e, bai, e, eta ere parte hartzen dute, gero bigaerren gerla mundiala, eta hasten baita hor hori eta inmeretzean, dira, hor, hor eskoal goberna, bataioreak ere hor dira... Gobernuaren izanean... Sartzen dira, informazio mailan, amerikanuekin, iekin erazteko, e, naziek nundiran da zer egiten ser, duten, eta, hau badira, ja, Roxe Antonio, au, bere sekretarioa, eta, eh, bon, nintzende parte michelena, eta biek, eh, Anton Irala, eta, eta, eta, bon, eta, gauzabat, bi erango nukez, hemen ez da dena ipazen ala, Bi gauz bat kultur mailan, eh, agirek erakutsi nahizuena gure dointasuna, gure nortasuna, eh, Estela Bakarrik erri eh, zapaldu bat, eh, Gernikaren, eh, Gernikak eragin handia izan zuen. Ze, padre Olaso, nahi india, berak Alberto, nahi india, zen, eta Parisen intzuen konferentzi bat, eta konferentzi horretan, eh, Picasso edo Antzen edo Entzuna zuen zer erranzuen apesz batek eta hor gandik ba intzuen uh, Margo izu izuare ah, hori uh -huh. eta hortikan agirreren bi zaugarri uh, saugarri itsudirenak bat kultur mailan eresoinka mm? uh -huh. eh, ezautu ditugu dantzialiak eh, ez kantariak ah kantariak hoe eta right, mundu right. guzian ibili izan direnak uh -huh. eh Luis Mariano Bagliantzen right. mm -hmm. eta eta ani jende bahne hori eskoleko bo, boz eta edegenak emaste eta gizon eta hori e, izan da erakusteko gure edertasuna nik uste dut bana neri ematen dut horrako uztekit gausa précieux issue argi andibate nola deusgabe sappalduak Leherinak, internazional ma mailan abandonatuak, uh, uh, desteratuak, bon, an anit jende, hilak, uh, eta kantatzen dugu. Mm -hmm. Ta shootingen bat engire, kantatzeko, da monduari erraiteko ze ja den eskolkantua. Horrek, bakarrik, bon, eta egirek du hori lantzatu, mm -hmm. da bereko da ber ideia izan da. Beraz biziki be, lotu hasen jendearia uh, Jose Antonio eta gauza horiek sentitzen zituen. Eta beste adibidea, basienuen? Be beste aldibidea denak kezatu duguna, zera urte eman diote leio handi bat da batailon uh, Gernika, bai. Mm -hmm. eh, batailon Gernika barruitan bostean uh, parte hartzen du. Beste gauza batzuk pogote indute, uh, gobernuak naizuen Londresetik uh, muntatu uh, Uh, flota eskaldun eh, bat, uh, eh, bat eion gernika batzalakoa, etxas horako, zainiz marinel batzazkagun, na txarchilek uh, deus estatu. De Aztapenetik inglesak kontra itxarri ziren, si, si, eh? eta frantzesak uh, non interventzion, hor uh, bat dira beste kapitulu batzuk zabalduko dira egun, egun batez. Bena. Bi, bi ad, adibideoiek erakusten dute, mm, Ez, eh, gobernua ez zela leher egina, erranduena eh, bezala gure lagunak orai, eta eh, deitzen duela reka udariak, eh, salbatzeko lapuendek graba, eta berreun gizon, prasatatze dira, bostek, eh, hien bizia eskaintzen dute, beste batzuk zair, zair, zair, zauritua dira, kepa ordukiren eh, eh, manuana, komondante ordoki gizon ere mirak bat, bon ez zena beldurik, eta euskadi zuten barnean, Ota goz, deugolek ematen diularik domina. Ez ez, nik ez, ez tuturigin ere kabuz, indut euskadiren alde defendizeko, askiozu dekoratzea ikuhiña, taula dekoratu zuen ikuhiña da de, de, deugolek. dut hien iritsia zela eta azmoa eh, segitzea libratzen eta gernikara joaitia beste armada azkarago batekin, eh, beraz, beraz, bostean eh, eskolegiaren bere nortasuna ber eskuratzeko. Bainan, hori ez da gauzatu. Eta hor dion, uh, Mathieu, uh, bazen, uh, bon, eh, eskualdunek bazuten ala ere parte hartzia, hor, izan ziren ondoko uh, urte luzetan eta gerla horietan eta segida segidabate mantzuten, presentzia hor zuten. Itse maitea garrantuzu eta du golek egia da beraz, uh, bat basko español hori bat es. <laughs> Hola, <laughs> Eta eskola erriko, eskola beraz, bataio hori, beraz, uh, ohoratzen duela, egan ez, ez duela sekulan hantziko eskola dunek egin dutena, egin dutena, ja, ja. Eta nahi dute biztanena aurtan parte hartu duten eskualdunek eta gerosegda bat izan da, uh, Europan gelditzen den uh, faxismoa oraino eh, Espainian eta eh, faxista bakarra berazkentzeko baan bainan, ez da hori eh, segitua eta baztertzen dute eta uzten ditute eskoaldunak beraz bestegoan. Bai, eta zinez haturatura eh, handi bat da eh, eusskadurentzat jadanik... Eh, bon, Agirek, uh, zinez uh, ustezuelako aliatuek uh, lagunduko dit, uh, zituztela Euskaldunek, uh, Euskaldunak eta eta Republikerak Franco usatzeko. Ezken finan, zente uh, uh, gertatu, esktatu batuek uh, erabaki uh, baitzuten uh, gerla hotzaren uh, testu inguruan uh, um, Franco errezima uh, sustengatzeko, beraz uh, iztura bai, handi bat. Eta, um, bai, go, um, Ojoetarazi behar da, ere, e, bigarren gerla mundiola e, bukatu bainu lehen, e, hain zuzen mirabediratzen da berrogei eta bosteko e, urtahilaren, e, martxoaren e, um, ogei hamaikan, e, um, Euskal Gobernua osatzen uh, uh, uh, duten uh, indar guziek uh, uh, izan petu dute uh, uh, itun bat uh, baiona uh, baionako itun uh, delakoa eta uh, edabak izuten uh, uh, borroka uh, Frankoren uh, errižmenen kontra segitzea, xegit, baina baina Gara jortan, uh, pentsatzen zuten, uh, uh, uh, ukaiten zituztela, uh, aliatuen uh, sustengoa. Eta ez da izan. Josu txueka, ordion hon, uh, ba, erranduzu segitzen duela eskual gobernua, baina egia da, desilusio handia izan dela, gerlatik landa, preseski uh, abandonatuak izan baitira eskual Bai, eskaldunak eta Espainiako republikano eta sozialista eskaldunak. eta ezkerzak guztiak. Eh? Bai, bai. Horrek esan du bezala, hori biztan dago mila betxunta berrogeita zeian eta berrogeita zaztian, zera. Nazioarteko hainbat adierazpen egiten dituzte Frankoren kontra, e, sortu berria zena nazio batuen erakundean esateako, San Frantzkok konferentzian eta hor euskaldunakor daude, hor de, aritzen dire esateako Lekuko eta itxe, ite ite egiteko Jesus Galindez, e, baita Jos Antonio Agirre ere, baina antzuak suertatu ziren adierazpen hoiek ziren. Gero gerra hotza dela medio bizkarra ematen diete Espainiako Errepublikanoei eta baita zera Euskal abertzalei eta Eta biztan dago esatako Frantzian oso oso gertukoa dugu, zer gertatzen da esatako, zera Eusko jaurlaritzak lenaipatu duan zera delegazio horrekin, 18. berrogei tamaikan, Gerra bigarren mundu Gerrata berriki bukatuta boei urte pasatagero, gero, Hortikan kanporatzen dituzte agir eta Euko Jaularitzakoak eta sartzen dute horre zera Espainiakoen bas eta gaur egun avei makso delakoan, gaur egun hor Espainiako gobernuak dauka bere instituto Cervantes eta berez da zera eusko Jaularitzaren egoitza hain zuzen ere berrogeita maikaz geroztik, Espainiako gobernu frankistak eta gero e, demokraziako gobernuak manden du egin dutena. Mm -mm. Botin Gerra guerra bezalakoa, ah, ah, yes. baina baita ere, zera, Frantziak baimen duta. Bai, eta, bai, e, e hori. eta horreka, hori. da, adibide, garbi bat e, e, erakusteko hori, de golen garaiak ziren, eta Frantzia demokratikoaren garaiak ziren, erresistentzia berri-berria zeukaten taula, Eta basekiten, ze aldean egon zen eusko jaunaritza eta alde republikano eta sozialista, eta zealdea egon zen alde frankista, Hitlerrekin eta musolomikin, alatagut zizere, nahiago izan zuten lehenetzi frankorekiko harreman ona izatea. Bai frantziak, bai britainia hundiak, bai estatu batuek. Eta bizkarra eman zioten, benetako demokratei. Eusko jaunaritzakoei, eajotakoei, alder depurro ikanoei, sozialistei eta komunistei. Hori izan da beraz uh, Sekulako golpea. E, alta erran behar da, ostio nahi patua izan da beraz uh, nazio batuetan eta entzuna izan zela mintzaldia eta hori, behinan ere urte uh, horietan ere sortzen da Europa eta e, bai, Jose Antonio, Agirre eta Eskal ziren batzuk parte hartzen dute ere, egin bat ian uh, biskabat uh, uh, Europako instituzioen eta jutik ezartzeko eta uh, bai, bat, bai aurri, Mikael? A, a, agirre, uh, Eskola hola, ta, eta eskola gobernamendua, lehiza hola, eta alandauru, mm eta -hmm. izan ziren demokrata kristianaren abdetik, e, Europaren, Europa federal horren sorzaileak, hor ziren hasta penetik. Ziren, Agire, antzelarik, uh, rakasle gisa Nova Iorken, eta Nova Iorken atseman zituen niz, uh, italiano eta francesz, da desteratuak zirenak, bigarren mundu horretan, uh, an uh, Nova Iorken. Eta anziziren nola, ber, Europa berri bat egin, gerlag abekoa eta... Uh, errespetatu nazio bakotzat hori dena eta beraz uh, Europa osazen en astendelarik sortze hortan uh, bigaren le Michiko eta gerendu dutena uh, le Michikoa metxa porrote egiten du da ali, aliatuen laguntza eta hori bigaren ametbat 6enda agirendako hemen ba dugu bersei olatu berri bat Europaren bidez saktuko gira nazio bezala uh, Europa hartan eta 호gere uh, berze porot bat seren Europa osatzen daena ez nazioen uh, Europa errien Europa baizik eta estatuen Europa mm. eta astapenean uh, gobernuak alki bat sautkan eta bukaeran uh, zraponten bat e, ez, ez zuen xerlikurik eta hortik ere kampu emana beraz desilusio bat 50 uh, kada oxtan mm -hmm. baina shigitzen du gobernuak Manuel Irujo eta horiek Bagne segitzen dira sinesten eta txikitzen al duten uh, alekin eta eta nazioarte mailan segitzen dutela lan egiteena mm -hmm. ba beraz, ala, bigarren golpea janduzun bezala, urte zailak dira, demoraberian eta frankismoak segitzen du, eta e, iruragoa igarren urteam, eraz, Jose Antonio Ardan, e, Agirre beraz, e, hil da, eta e, bere gorputza, ordu gu, dunien eloitzunen, ordeon, ez e, e, edo itxaro, barkatu, itxaro eta gurekin beti eta, e, bon, e, Jose Antonio Agirreren gorputza hemen ipar aldean izaitia, eh, bere familia ere hor ipar aldearekin loturak ukeitia, eta loturak mo, lehen agotik ere izan dira gerla denboran eta eta beste, eta intinetik eh, gaur egun badu importantzia, badu lotura ipar aldearekin preseski uh, uh, bai agireren familiak, baita ere uh, urte hoietan, duela larogoi urte izan diren urratzuri eguziak badute, ondorio hemen ipar aldean? Bo, nik uste dut hori, uh, biztako ez, ondorioak uh... Arlo gozietan egon direla, bai uh, nortasun mailan, bai uh, kultura mailan, bai uh, politika mailan, egun hori ezinbestikoa dela. Eta zer, urai uh, gaur egun, zer uh, da eta uh, geroari begira eta iparaldiak ere zer nolako begira da, edo bederen iparaldeko uh, PNU-ekuek zer begira da dute urte horiek uh, iraganik eta geroari begira. Hmm. Nik, eh, aipatu naikonuke, eh, bai episodio bat, uste dut, eh, asa duguna, gainerani, basena zartarra izanik. Eh? Eh, izan dira baita ere, historioak eta ministro bat izan da, basena zartarra zena, nah, hain zuzen ere, ibarne garrai, Eta uste dut, hainbeste <gülüyor> ez dela, ez dela, ez dugula aski itsegiten, ez? Bo, naiz eta ez den referentzi bat guretzat. Bai, bai, ze pasatu zen, eh, mila behatzen eta okerrez bainik, uste dut, berrogoi garen urte antzela. Uh, Ibane garga ministroa zela eta bosteon bat eh, errerefuxatu atxilutukoak izan zila, bai lapurdin bai bena eta bai uh, bai guk ere uh, guk er jaiten da hiru uh, probintzi guraldeko hiru probenttzio horietakoa hau. jendeak ze jarrera izan zuen eh, errefeixoatu horiekiko eta baita ere ze postura izan genuen, Bai kantismo garaio horretan eta bai Ibarnegarrai eta holako pertsoneek hilako ere bai nik gustut hori ere ez dugula hartuea ziren hori noretzat diot e, bai edoretzaintza mottasun faltabat badugula bai Bizkaia edo Gipuzkoa edo Arrabari konparatuz nolabait ez dugulako mm, oroaje jaiten dute batzuk badira definitu bezkenak eta eta lan eginuz lanna handiak egin dituztenakfesatuen alde, baina uste dut mm, euskaldun bezala gure hiru aldea horietan ez dugu hainbe sustengu eman ejefesatuia jaez, nola baiit hori ere azpi magko nuke, eta mm, eta ibajegaraaiak egin duen kaltea eta eta ze aldaikaen baita ere egin ditu no Jose Antonio Agigeri buruz ez zeH zuen eta eta eta hain bat euskaldun guk ere Hankoren alde hori ez dugu aztu beak otoitz egiten genuelela urte horietan. Ta hori gustatekuritza diirake azgatzea ren uste dute kontziente izan behar dugula nuni gato zen baita eregu. Horion, Mikel Baltaira da, hori da, <gülüyor> ere parte <Brexeshki>. bat, nahi zeta, <gülüyor> ostion errandu zu, eh, refusiatu aterbetuak izan diren orain bat tokitan, egia da ere denbora berean propaganda ere bazela eta ibarne garrai horzen ditu. Gauza bat da erria, contra. erria eta eriska, kaskaine, baigorreita, oruñata, eta jende hoiek errezibituak izan dira, onartuak onartua izan gira, altzun, milesker. Ipagaldeko jende guzier, famili guzitzen bat zaminetan, gauza bat ahiria, mm -hmm. idekia izan dena, eskualdunak atxekituz dela. Baita ba ere, jan behar da, astapenean ez ziren ungikusiak, ziren gohiak eta ibahne garai eta pesak, bez batzuek, eta uh, estimatzen zuten ze irisari hoiek uh, ez dira elisaren aldekoak, elisaren aldekoa da franco lakuza da, eh kurrutza da. E, e, bera da elisaren aldekoa besteak ez eta or, gero ikusi dute ze jendea ziren. Ze likokotasuna ematen zuten. Eta begi lotura. Eta gina nainuke erran preseski eh, lotu, loturik eh, handuzunari biheringa osa da beraz gauza da erria eta beste gauza da politikeroak bai, eta Ibarnegarraiek bai, gure esiki nire aitatzi tausabak eta izan ta beste iniz, eh, eh, han, eh eh uh, gaur uh, kanpoan uh, gursiko kanpoan ekainaren uh, batean sartu zituzten denak uh, indarmedia hintsena eta ara sartu zituzten ibernik garai uh, buru eta asmatzaile eta zen frankisa motua uh, bere mm. eniz lagundu du uh, fra, fra, frankoren ahmada itekota eta ostopoak jartzen zituen eskualdunegiri mm. ba eta uh, gauza bat Monseñor euh, Bolieu, euh, uh, Belevu, par exemple, Monseñor Belevu, donieneko uh, uh, parokoa edo uh, uh, curé. Vai, euh, la, no? eh? Eta eh, oui. galdetu zuen barka mena, oui. eh? eh, Elisa bete betia zen mokuruz betia, ganez geizki jakinian uh, izaniz eskoldenari buruz ibarnek garaiek ez daukuekia egan. Nio bai ikusten dut nortzudiren egiazko geristinoak eta egiazko eskualdunak eta raten aldut, hene pahokian, donieneko pahokian geristino oberenak zuek zeiztela, ieslariak, parkatu eskatzen dautzuet, eta ez nintz gehiago gizonorekin mintzatuko hori, publikoki erantzuen. Beraz, <laughs> ulektu behar da emengo jendea ere nola, Konscientsiatua zuen, se, se politikanola sartua xart, zuen. Euh, Manipulatio aixan da. Euh, euh, bai, izan da mani, manipulazio politikoa. Gert da emeki emeki, kantu eginez, lan eginez, bisitus, azken bat ean islari egin, dira, erri bat garela, ta ikurri bat basela, e, bat zela, e haberri bat bat zela, deskurritu dute, eta haberrioren e, izen ya mazera gizone, mazte biziki e, mankorak, charmantak, onak, Deetarikoak, bazen, bazien, segurki, baina hor sortu dira argeman goxuak. Hori, uh, nik, uh, bon, uh, zgida aski onartuak izan ez dakit, nik ez dutolai du jatuko, erriak bai onartu gaitu. Mm -hmm. Azken gauza bat, eh, antsu katzen baita gure emankizuna kizuna, eh, itxaro zuri gero beste gero behar bada eh, hor ikusi dugu nola lehen eskoal gobernu hori zutik ezagia izan delarik eta nola bilduak izan diren eh, alderdi eta indar politiko gunt ezberdinak abertzaleak eta baita ere ezabertzaleak, gaur egun eh, hor eskoal gobernua hausatztu beharra da eta eh, ea E, egiten aldea, olako konparaketarik, eta Jose Antonio, aki geren ekarpena ezote izana ere, batzuek e, idatzi duten bezala, Prexeski, jakin izaitia, abertzale eta inguruko jendeekin eta e, biltzia, Prexeski, olako proiektua hondien, e, xutik ezartzeko. Zer e, ze pentsatzen duzu, Itxaro? Boa nik uste dut, uh, abertzaleak eta bai jeltzaleak beti... Uh, Bar jo edo apustu dugula abertzaleekin lana egitea. Hori ustezurtzu uste, lehendiziko gauza euh, lehendiziko gauza otomatikoki egiten dela. Oraind bere ikusi ze kondizio diren, bestiak nola predisposicio dituen, ze programatuen, eh erriarentzat ere se programatuen. Euh, Hori guztiak aztertu ber dira. Astertu berreko gauzak dira. Azkeniz bat sakite Mathieu. Eta Josu ere, eh? Mathieu? No, Gauzatipi bat, eh, gaiteko ajuntadoz naizela Mikel, uh, Mikelek egin eh, eh, duenarekin Zenta bai, eh, bon, egia da gara jartan eh, ipar aldea biziki atzerakoia atzera zela Baina bazen diferentzia handi bat, puritikarien eta, eta egien Erritagen, artean eh. Asta pean bai, zaila zen zat Baina denborarekin gauzak eh, hainitzat latu dira Josu, doidoia izbat, behar bada, e, karpena edo e, urte, hurie, klaragoit, amagurte izan sortuzelarik eta lehen eskual gobernoa eta horren e, sortzeko espiritua eta zerbait baduik ustekorik gaurkoarekin eta zerbait atera ditaik eurtaik? Bueno, nik ustut, eh, ez dakit, irakaspinik erresena da, ez atera, baina logikoena da, baldintza kaskarrenetan, zaienetan taurrela, Eh, Borontoatea izanik lortu zuten, zera, lenbiziko aldiz, eh, eh, gobernu eta politika zera, E, abertzale, baina ez bakarrik abertzale, baizik eta lehen haipatu duten bezala, zera giza eskubiden aldetikan, nahiko aurrera koia e, martzan jartzea. Eta gaur egun, teoriaz, bueno, arrezago izan beharkozun, zera, olako lanaman komunak aurrera eramatea. Baina ikusten dugu, hori, bueno, e, hori, e, daudela zaitasuna handiak eta esatako hemen egualdean, espainaren aldetikan, esatako eskumaren aldetikan, egundoko zera orma daukagula aurrera egiteko euskaldunok, eta batzutan bueno, ikusten da baita ere hainbat alderdi eskertear eskerteare duztesko eskertearrak direna, kutsatu egiten direla olako politika, zentralista eta gauza hoiekin, ez? Baina, bueno, nik uste gut, hori baldintza txarrenetan gauza izan baldin baziren olako zera autonomi buru jabetza aurrera mateko, gaur egun teorias arresago izan, izan barkozun prozesu horrek eta bukatzeko bitz, baita ere labuzkiordion la bueno, bai, bai bai bai ibarnegarai taulako kontutas nik uste dut bai, e, egoera oso zera saia e, jarri zula ibarnegaraik errefuxatuekiko egundoko kanpaina zun beti Euskal bertsalen aurka nera eskuin muturretakoa zelako eta bera lerrokatu zelako ez gerra zibilaren bitartez, edo gerra zibilla horretan frankisten alde. Eta gero ikusi zen, zen olako eskuin muturra zen, hain zuzen ere, bitxiko go gobernaria edo ministraria izan zelako. Eta uh -huh. erori zen bere Bere, bere benetako aurpegiak gelditu zen nabarmen. Baina aldi berean esan naigut hainbat herritan askainen, zaren Donibaneo iten eta Donaneegarazin bertan, bueno, izan ziren hainbat herritar eta erakunde batzuk esatako Li Internazzionale de Samide bazke, nun baita ere euskadunek parte hartu zuten bere anahi Euskaldunen aur, e, zera alde. Mil esker, mil esker, beraz hemen unara tetorri diren guztieri, bai uh, Mathieu, Mikele Paltza, Josu Txueka, bai eta ere Itxaro Borda, hortan utziko dugu, ainiz gauza badita izki horreino erraiteko. Itxaro Betar, bai, biztan dela, ez dakit egin eh, Itxaro Betar, barkatu, eh? Eta, <laughs> eta orduan, uh, best, beste aldi bat arte, ne? zueri eta eh, entzuleeri, eh, beste aldi batarte beste mintzaleko, izanen dugu, emendik, ama bostegunen buruan.